потім в іншого свого друга, Леоніда Первомайського. Але про це згодом. Жили пустовоїтови в одній великій кімнаті. Батько, мати та двоє синів. Євген був старший, і мені меншого вже не пригадую. Ніяких меблів не було, окрім стола і саморобних ослонів. Спали на настилах із дощок, які вдень застелялися дешевими ковдрами. А проте я надто часто бачив таке житло – в нашій юрівській хаті було куди гірше. По суті, чогось кращого я взагалі тої не бачив. Через те житло пустовоїтових здавалося мені затишним. Євгенів батько був, мабуть, непоганим кравцем, бо нерідко серед його замовників я бачив чекістів високого рангу, котрий він шив святкої мундири. Петлиці й нарукавні нашивки, на яких красувалися золоті мечі в обрамленні з колосків, замовники приносили самі. Євген товаришував зі своїм однокласником Солдатовим. Солдатов років п'ять тому приїхав із Росії, але діти швидко українізувалися. Ми не відчували, що між нами була якась різниця. Було літо. Через радгоспні сади, кукурудзяні плантації я доволі часто ходив на парк комуну. У дружбі з Євгеном я здобував для себе багато такого, що допомагало моєму духовному визріванню. Він більше за мене знав, а його вірші – не ті, звичайно, що друкувалися в газетах. Були по-справжньому талановиті. Власне, це вже був зрілий поет. Можливо, передчасно зрілий. Принаймні, так мені тоді здавалося. Інколи ми втрьох, я, Євген та солдатом, виходили у склясті степи. На той час вони ще не були так густо забудовані. Ми бачили їх майже в такому вигляді, якими вони були за половецького царювання. Ковелові озера – та квітуче різнотрав'я дозволяли забути про Чорну Куряву, Ворошиловське і Паркомуни. Мені би провалювалися в інші часові виміри, в інші світи. Інколи солдатів діставав із кишені невеликий дрібнокаліберний пістолет, виготовлений на зразок нагана. По суті, це була іграшка, пістолет зіпсований, з нього не можна стріляти. Та й тоді, коли він був новий, його калібр і призначення мали суто навчальний характер. Я так і не довідався, де його роздобув солдатом. Можливо, в школі. По школах тоді водилася навчальна зброя. Одного разу я випросив пістолет у солдатова, приніс додому і показав Григорію. Можеш відремонтувати? Брат трохи поклацав ним, оглянув уважно, потім сказав. Відремонтувати можна, але не буду. Де ти його роздобув? Не пригадую вже, як я відповів, але правди, звичайно, не сказав. «Віддай його тому, у кого взяв, ця іграшка до добра не доведе». Другого дня я повернув пістолет солдатову і ніколи більше ним не цікавився. Часом я навідувався в Юрівку до сестри і матері. Ходив не по шосе, а степом через Олексіївку, де в другій половині 19-го віку вчителював відомий український письменник Борис Грінченко. Це була невеличка школа на чотири класи. Та й село невелике, лежало у глибині балки, якою текла річка Біла. Одного разу я розшукав учителя, аби розпитати, що йому відомо про письменника. Але він злякано замахав на мене руками. «Не знаю, нічого не знаю». Від Олексіївки до Юріївки не більше, як п'ять кілометрів. Коли я прийшов додому, мати саме перекладала грубу, чомусь деміти почала. Робила це сама, пічника ніколи не кликала. Тут, мабуть, доречно розповісти про материну мрію, що виявлялася з болісною впертістю. Скільки я пам'ятав матір, вона самотужки добудовувала дім, що залишився від батька, ледве вкритий очеретом. Під час дощу подекуди текло, але мати на це не зважала. Рік за роком, на незакінченій половині, де в доколгосні часи тримали худобу, самотужки намагалася спорудити нові кімнати. Виходило криво і горбато. Але їй здавалося, що вона все робить так, як належить. Це давало їй тиху, гордовито посміхаючись, сказала «Скоро і у нас буде, як у людей». Бачила газети з моїми віршами і дуже цим пишалася. Завівши мене в куток, де ще лежав неприбраний гній, хвалилася, «Отут буде твій кабінет». Серед ночі підіймала, аби я допоміг їй видобути з старикону якусь деревину, Згори внизу по тарикону котилося груддя породи. Ми в ту мить трохи відступали, а відтак знову розхитували товсту дошку або зламану стойку, а розхитавши, витягували її з під породи, що диміла в нас під ногами.